او خبره تمہه د موعجزه موعظه ورنځه دا خبره د موقام دي موعظه د بهر حق او کرامت ته ویلسته دغه موعظه او کرامت علاوه تمه خاريتي دغه خبره د موقام دي هاونه کن انفاس یو ذولکي یو ذولکي یعانه یو ذولکي ویلاات یعانه یو ذولکي کرامت او یو ذولکي غرحات او یو ذولکي یو ذولکي معجزه دا امر خارج له عادت امر خارج له عادت دا امر ته و جه عام تو کبا نه غتله سنت ته ادا اسباب لاندې نه ايو کار تازه شیدلې عام تو یو کار تازه امر خارج له عادت په حال نه يا په خلاص يا په خلاص مسلمان باندې يا په خلاص کافر باندې مسلمان باندې صادیره نو هغه مسلمان با یا مون دایته نو بوت وی او یا باندې دغه مون دایته نو بوت نو له بیا خدین پوره چلیږي یا باندې چلیږي که پوره نه بیا صادیره دې ال اعانه یعانه او که تې روان دې او که چرتا با لا سارا ظاهر دې نو هغه مون دایته نو بوت نو چاو دا نبوته مسلمانانو او په مسلمان کې متعدد چالو د نبوته بیا قبل قبل د نبوته یا بعد د نبوته د لیدو کې موجزات نو قبل د نبوته اخص او بعد از نبوته بعد از نبوته او بعد از نبوته موجزه از نبوته موجزه او کپلاسته کافرونه زاګي تابع لیکي استدراج و او لی دا ومن نکیدی مثیل و او لی دا ومن نکیدی مژین الله تعالی مهلت ورکئی معجزه دا قانون دی شدا فلاستم دید نو موتی دا یو زم مدارک په دې کې باندې نفس سیدی راځه درې مدارک چې نفس سیدک صراخ اجر جانه صابریږي نو دا هغه مو او دا هغه مو دا په قانون دی اوس کومه خارج له عادت نو هغه معجزه نه دا او کبي سال په تور باندې کې او کا دا تصدیق نه کاو تصدیق کاو بیا موږه ځاندا ګوره مصطفی ګذاب داغه په یت باندې ظاہر خبره لیکن هغه داسې قسم خبره وی چې داغه مصطفی جن ویل نه څه د پکې نو اني داغه مصطفی وی هغه یو څلور هغه د ورسره شویو بلارو ناروغه وا هغه چې سره که کوړه ناروغه شي اصلي کې دوغو مسله هغه چې څوکړه پکې نه هغه په تاریخ زاغې د نړی ایا مساله په معجزه کې دا خبر اده چې دا د ظاهري نو معجزه کې مصدقه اینفسیده کې او مصدقه نو په لاس تاغه چې ار په پلاست د مدید لوغتونه چې څه یې نبینه نو دا په لاس نشي ظاهرې ده لهدا چې داوه د الله اوکرا نو بیا ممکن اده چې په لاس امر خارق لالعادت شي شي لیکن چې داوه د نوو توکرا نه شي کې ځکه یو سره وي چې الله یې مو وسل زره لیډریم ته دینه پتہ بوللی چې ته زبردست انلای ورځ دې بالله الله ور او بیا لاس باندې خبره ظاهري شي ځای شي مرتضی کی نو بیا په خلکو باندې خنت راځي کنه واه هم راځي انسانانی په شریطه قذاکانو نه مستسلانه وي مو ورانه وي د بیا به البته کړه له څنګه فارق کوي په ما ده او غیر نه دی کی نو د لهوا جنکه څوک مو د دې نه بوتی نو په په امر خارق له عادت الا <سؤال> ظاهریه دې دې صحیح کوي چې مصدقې دا قانون سره مشروط پدغه شرطو باندې اغه هر صورت کې دې لې شيایې کې دې دې شيا نه نو نو بیا وروهم انسان پتاور دا څه نو بیاي په لاس باندې ظاهرې دلې نشي دا خبره mumkinana na da da khabara che she na da mumkinana bas ma tala katas wa ayda hum allah ta'ayk dalya ko mo'jizatuma na ghashna qizat ila adat tijat mo'jize ra mo'jiza hama to ke allah zahir kiri ke khilaf ta adat payat da layd al-quwat foqta ta'hdid munkirino ke mu'aridi na munkirino ala wa جهادث کدا منکرین عامل اعلان دې شیطان نبیصری په مثال ده وظالک ان ولور تایید تایید موجزه نه وې نه بیا به واجب نه وې قبول د قول ده ولما پان بیا باندې نه وې ظاهر شه صادق په داوید رسالت کې کاذب نه فرق ونه لایې وای د ضرور الموجدہ په وخت د موجزه کې حتلې کې جذب بیت چې په تدخله و در اخید جرئی دا عدد بی امن اللہ <سؤال> تعالی اللہ تعالیٰ پیدا که علم که صدق روز تر ضرور دا موجودین اگر که عادم علم دا عادم حلق دا عادم ممکن پیرفتی رئی ممکن پیرفتی رئی سم آتا یا او کس دے او داغا فلاس بانی عمر شو او ستادا اللہ تعالیٰ آدد سجری صدق علم براولی پا دے خبر آبانیتی دا کس رسول دے کہ بلاتی ظاہر شروع دے رسول اگر کا ادم خلق د علم بیا ممکن دی پینفسه لیکن دا الله عادت تسلی کله طریق له پر خبره باندې راولید نو پس ته اظهار دغه امور خارقه و نه بیا دا علم په دې راته چې دا سریشیا و یا کثرشیا خبره کې دا به طریق کې جری لاله قضاایل <سؤال> اعاجیب علم کم دیه دغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم تعالی اشاره څر جسو اصلاح او شقق القمع او شقاق قمعری مصلاح شو وست دین رسو برام او شرق خام اخافه ارام رازی چیر در اللہ صرف نرسوله اگر که عدم علم ممکن في نفسهی ده خوب اللہ عادت تاسره جبانه بانه بستر اولی علم بستر اولی علم اگر که عدم خلق علم ممکن في نفسهی ده ودنک در حصول در علم رسو رزور در مواجره کمن ادعا یو سلی ادعاوه دا خلک باندې دا اوس یو کله په ما هزار جماعت چې رسول د دې بادشاہ لري دا ویلې شیغا مال ان کو ته فابقا کچرتنهما ریشینهما نو په خال عاد تک د خپل عاد خلاف وکوم مم مکان کده زنه د فاس درې دره اقدا کارو په حاصله کی جماعت د علمی ضروری عادې په صدق د دې مقاله دی په مقاله ده کی اگر کده خبره کی زم ممکن په تفسیر دې زکه امکان ذاتی په معنا تجزیه اخی د نه منافات نیم د اصول د علم حدیث سره متکوا ځنی څار په تور باندې او د عرب نرا نه او انت یو پیایه عادو نه سال په دغه مولانا د طرفنا رسول او قاصد متاسو ته یو خبره در راستو ما ادب شاده یو د د رسولي او استاده ما مليږي نو دته بزو ما یاره که څه نه رسولي ما کنه نو د خپل عادت خلاف یو کار وکنه دریز نه پاتا کنه پاتا کنه پاتا کنه نو چې دې 3 لذيځ د کارولو کې کنه نو خپل توفته ولې کی زیاره دی د خپل د عادت خلاف کار وکړه نو الله سبحانه وتعالى چې دا پیغمبر راه له ویللی کله د خپل عادت خلاف یو کار وکړي اسباب طبيعه او اسباب صنعت کم کاری یا کاروشي بل کاروشي نو درینه په خپل دي حاضرینو د پتو لګیندل چې دا رسول لې دا کچاتې را لګیندل هغه د خپل عادت خلاف د په لاس باندې کار چادر ک نو پتو لګیندل چې الله تعالی څه دې اه اوس دې امکان دی چې ورسره یې شي وړ ډېر کسان په ستاسو ضرورد مووجودي نه بیا ایمان نه ډیرول ممکن خوده تم دا دا دا دا لکه تم راټه کې علم خامخاره دي د دې داسې مثال دی د دې داسې مثال دی لکه یو څاره وایي وای دا د اسود غرد سترو سره جوړیږي نه دا روښتوره د سترو سره نه جوړیږي نو خبره چې روښتوره د سترو سره نه مطلب عادت د الله د د سره سره تړلی جوړ کیږي اگر کله ممکن نه او امکان کرا غو نو امکان سره سم هغه په امکان خورلې کېدل شي ګام ښا و ان اگر دا کې سم ممکن تیر شي بیا څه یې ویل دا خبره زه امکان امکاني ذاتی په معنا د تشویز اصلي یو ځای کې ذاتی په معنا د تشویز یا اصلي سره امکان کی اکیذا مطلب چې دې کې تدویذ یا خلې ده لا جوها دې منافق خوښته اصول العلم القطعیه د فصول د علم قطی سره چې علم نه راځبون غایلم پر خبره چې جبال او خودا دا لم یم خالد صحابہ دا در پرو زر وروږوړي چې جبال او خودا نو دا خبره اوس رسیده اساسې کې چې قما امکان نه کېږي نه کې امکان کېږي شته ثبت لګه مطلب دا امکانی ذاتی په معنا د تجزیه اخلی سره دا منافات نه لري د اصول <سؤال> د علمي قطي سره یو شي کې ما امکانی امکان ذاتی د دې معنا نه ده چې زمونږ د علم راغلي شي دا مطلب لکه یو څلیدا خبره ورته چې جب انو حد نثر ذره جوړيږي دا ما علم راغلي نه خبره چې حد نثر ذره جوړيږي دا زمو علم دسمن قطان یقینا ده امکان شته چې د دې نه ساح جوړ شي و توان امکان محض پدراجهن امکان کی تا پتی دی لالت نکئی دا, دا مناسب دی اگر دی زمانہ دی امکان دی ربل او دا کلکتی که راغوردی گیوز کلکتی انا زمان ایلم راغلی بی کلکوالی لکات اگر که امکان چیلی سیهی وست راغوردی لده ولټږه محض امدان ته معنا د تدویزیه اقصی سره منافقت د دې سره له دې چې زما لري په علمي قطعی ده نشي زما په دیامې په قضایره عقل ده نو تکرارنګ یو رسول کې موجه دراوري زمون کله پدې راځي چې دا رسول دې د الله تعالی طرفنا او مابوسته اگر که دغه رسول په دغه خبره کې امکان د کېد په بینف دېش ته او دې منافقت د دې سره نشته چې زما لري په علمي قطعی را نتا کارنګه حاضرېل غل په سل تر په موجب د عادت لیان نه زده عادت دام یو تر خداچار دی لکحې ولا یفتح فی ذالک او قد حنه پیدا کې په دغه علم کې امکان کېدلو د معجزې من غیر الله تعالی چغدې چانشې ولا یفتح او قد حنه پیدا کې فی ذالک په دغه علم کې امکان کېدلو د معجزې من غیر الله تعالی دا معجزې د خیر الله نشي ولانا داس امکانات او اسه قرافات دا د علم قدیس زمون سره سمونافت منفعت نه لري علم قدیس بس د معجزه نه خام اخار دی اگر که تشایبه و خلق کئ سم مطلب تاسې شایبه و خلق کئ مثال په تور باندې یو کث سلامي چې کېلې شي چې د معجزې په پیش پرداب پکې نه لاله نه پکې تشای د دې نبی د سیویلې شي یا یو صلی ویلې شي چ یایو سرهویرش کې دې چې دا صاحبی په خپل سحر سره ایدا شکارو ته خوله دې هر نور خلک نه یا یو سره بو کې دا شي دا د شیطان له طرف نه یا کېږي یا کېږي چې الله د طرف نه مخدود دا الله دا دې د پیغمبر د مخدود د لطلا کریت امتحان د جاره مخلوق دی لکه په صورت استدراچ کې یا کې دې شي چې دا بیا کې دې شي چې یو سره هغه تقات چې را دې مقابله کوله شما خو اغه څه خبره ده پیغمبر رسیدلی نه لکه مثلا قران پیغمبر راولل د قران د پیغمبر معجزه را وکې د شيخه او استاد راځې دلې نه یو ډېر زګین کثر بغړونو کې پروت ده وو عادت سره ځېدی لري نه کووري چې غوړې تو کې مقابلو کې یم څر په تور دام احتمال شته چې هغه طریقه مقابلې <سؤال> کولې شي خو غلې شي لکه څنګه یو د شاګر سره یو با شروع او ا شاګر پرځې کې جواب کولې شي پاتې غلې چې یو یاره بس دغه رده عظمت توجهه ایا دی او پادشاه کو مخکې سره <سؤال> دې <سؤال> شي دواجدا یارینا نو تاسو نه خبرې شته کړه تاسو نه خبرې نشته وردا ټول څه په معنا چې جاس احتمالاته دا چې اسي احتمالات چې واقع احتمالات دي منافع نداری له علمي خاطي سره زمونږ بیا علمي خاطي ور باندې موجود ده ولکنه قد هغه پیدا کتي دالک بدر علم کې امکان ده کده نو موجیږي چې دالې غیر الله نشي یال الله غره تصدیق شې د بلی واج نه شي او ایا چهتل <سؤال> د دې تصدیق ایا د شیدا تصدیق د کاذبه چې د صلی دروذن به ایاج بالله او بیا کی ا دې موجید سره د تصدیق او استدرا جنم دا تیریوشه الا غیر ذلک ما استواد دینه په احتمالات لري کماله یک اقتداه لکه څنګه چې ځکه نه پیدا کیږي په لومړي ضروري حتې کې حرارت النار امکان د اعراض اعدمی حرارت دا و څو مطلب کفر چې اعدم المراجع میږي د نه نه محل ما دا او ور پیجنای کنه او تیزل کوي کنه نو چې ور تیزل کوي نو دا تیزل د ور باندې سائل په قطعی دی کنه او حد شرق بواسطه د عقل کده هیڅ هیڅ نو دمشې د مقاصد ذریعہ تراتیش نوع علم قديره زمان پر اخبارا معنی چه ورس و دوله که؟ اگر کده نس و دول دور ممکن في نفتهی دی اگر کده نس و دول دوره دی دی که هم امکان في نفتهی ده او داشه ممکن في نفتهی دی که ده سو دوله نکی ونید دغ زغه امکان دا وجه نه پاور کې نه ستزل راځي که ستزلې کني زه نه فرضې کله ولا کوتا یو څه نه دا کنه فزل نه کوي دا پر اسکولې شوګره شوکولې چې ستزل نه کوي شو کنه دا هروم پر اسکولې شي چې دا پر اسکولې محال ني چې دا محاله <سؤال> خبره <سؤال> که چه ممکنی دا غیره فراسکول و محال لازمیږي دلته فراسکول و محال لازمیږي نه دا که مشه فراسکول و محال لازمیږي چه ممکنی لا نو دا نه څه دی ممکنی خدای دا غفخت امکان دا وجنا شاولی دی ور دزل نه او دای پلاس مکرم بانی دای شي او دا نه او دبل <سؤال> کله علم باندې خبرونه چې د الله تعالی طرف نبی دی او رسول الله پیغمبر دی وو دا خبره چې دا حادثه د سړی اګر کړه سره په دره خبره کې مخ ته انسان دې خبره کې کېدې شي دا د تفسير د کاجبی یادې دا یادې دا یادې لکه مخکې شلوهاتي واضحې چې ما دا فاصله دراځري یو څه باکی اوسه دي نو لکه څنګه چې په دغې کې هیڅ کیدا څه مم دا قران کې په موجزې ده پیغمبر چې دا خبره واقعي کېده لري شي نو زمسان دري واعده او پوي هیڅ سره منافعت نه لري نو لکه څنګه چې قرض باندې راکې په ایلو بي ضروري هیڅ دي په حراره امکان دا ادم حراره دا و امکان لري چې دا ور کفر کيسو ادم دته نن نه لازمي دي دنه ماحال کا عدم حرارت چافرس کنو دته نه سمحال لازمي دي نه هیڅ ماحال ما نه